A beren B. B. mailako entzumeneko proba. Entzumena. Lehenengo testua. Entzungaia B. aldiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain minutu bat duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. Entzun testua bai. Eta orain, zer eta aukera dago pinua erabiltzeko orduongo basoa berreskuratzeko? Bai, hori da. Horla, xe laburrildu daiteke, ba, ehatxeuko ikerketa talde batek. E, Zehazki, bueno, nazio bat tuek martxan jarritako miliurteko evaluaziorako nazarteko programa izen adu. Horren e, barruan egin dute ikerketa bat eta ikusi dute nola pinu landaketek e, kondizio optimoek eskaintzen dituzte Aien azpian, lur, lur horretan, bertako basoa garatzeko. Eta bertako basoa esaten dugu, e, baso misto esatentzaionari, batez ere edo espezie nagusi, be, nagusi bezala aritza duten basoei. Baino aritza ez gainera, baina beste espezie espeziazko, ba, dela lizarra, edo urritza, edo lako... Ba oso, oso anitzak izaten dira e, espezie kopuruari dago kionez. Eta pagadi batean bezala, pagadietan, euneko larogeita mar, pagoa da. E, horlako baso mixto eta norregatik esaten zaino mixto ezta. Oso, aberastasun ondia dago baino, e, espezie guzti bezala, esan dezakegu haritza dela. Gain, gainera ez dira espezie guztiak zuhaitzak, ez? Esan edut landare dia ere badago azpian eta ez, ez bakarrik urritza zuharitza. Bai, eta... bai, bai, Baina, bai. e, historia interesantea da, bataz ere, e, batakit, baso horri, jaiotzeko aukera maten diolako zeinek eta... Pinoak, bai, pin radiatak, pinus radiatak espeziak. Oso bitxia da zen hola baita, e, horren arte da, honik bueno, ez denen burutan dagoen, elkarren lehiakide balira bezala ez, ze pinu, pinua sartzeko bertako basoa kendu imar duzu, eta bertako basoa duzten baldin baduzu, ez dago pinurek. Uh -huh. Eta horren bueno, esan dugun etekin ekonomiko hori ateratzeko, eta horregatik or, hori izan darrazoia pinua kanpoko espezi ekxotiko bat sartzeko, Eta ekologikoki ki ere, baditu ba ez dakit nik kalteak, baina onurari bueno, bintzatestioa ondirik egiten olako besteak beste, bueno, e alde batera utxita, ezu aitzak bera dituen ezagugarrien gatik, ba, ez dakit ba, lurtzorua azidutu egiten dela, edo ostoak gogorrakoa direnez, bat deno uh -huh. da, kigu pinoen ostoak oso gogorra dela, Eta da, erantza modukoa dira, e, ba, horregatik, bagiago kostatzen da, jasodut dituzten helikagaioi berriz lurtzorura bultatzea. Sortzen duen ez dakita egukia dan izatea, baina horbela, sortzen duen horbela ba, degradatzeko zailtasun, bueno, edo demora da gehiago behar du. Eh? Hori da, demora da gehiago behar du. Hori batetik, eta bestetik, e, askuntzazkarreko espeziak izan da, ba oso epe, no, ba oso bat, o, ba oso baten bizitzan oso epe laburrean, egiten dira mozketak eta, eta matarrasak, eta horiek kudeatzeko, kamioiak sartzen dira mendian gora eta mendian bera, eta horrek Eigadura asko, asko areagotzen du, eta asko kalt handia egiten du inguruko ekosisteman, eta olakoetan orduan horregatik pixkat, e, bueno, ezakit denen burutan dagoen, etxai bezala izan dela espezia uh -huh. eksotiko hori, ezta? Eta orain, zer eta aukera dago pinua erabiltzeko orduongo basoa berreskuratzeko? Bai hori da, hola xe lagurrildu daiteke, ba, ehatxe euko ikerketa talde batek, e, zehazki, bueno, nazio bat tuek martxan jarritako miliurteko evaluazioareko nazarteko programa izena du, e, horren barruan egin dute ikerketa bat, eta ikusi dute nola pinu landaketek e, kondizio optimoak eskentzen dituzte, haien azpian, lur, lur horretan, bertako basoa garatzeko. Eta bertako basoa esaten deogu e, baso misto esaten txai honari, batez ere edo espezie nagusi, be, nagusi bezala haritza duten basoei. Baino haritza ez gainera, badaude ba, beste espeziazko, edela ba, lizarra, edo urritza, edo olako... Ba, oso, oso anitxak izaten dira e, espezie kopuruari dagokionez. kionez, da, ezta, pagadi batean bezala pagadietan, euneko larogeita mar, pagoa da. E, holako baso misto eta norregatik esaten txai honi uh -huh. misto ez da? Oso, aberaztasun hondia dago baino? E, espeziena guzti bezala, esan dezakegu haritza dela. Gain, gainera ez dira espezie guztiak zuhaitzak, esan edo landare ere badago azpian eta ez ez bakarrik urritza zuha bai, bai, bai, Baina bai. historia interesantea da bataz ere e, baso horri jaiotzeko aukera amaten diolako zeinek eta Pinoak, bai, pin radiatak, pinus radiatak ez, oso, oso, espeziak. Oso bitxia da zen hola bait, e, horren arte da, onik bueno, ez dakit denen burutan dagoen, elkarren lehiakide balira bezala ez, ze pinu, pinua sartzeko bertako basoa kendu imar duzu, eta bertako basoa guztomaldi imar duzu, ez dago pinurek. Uh -huh. Eta horren bueno, esan dugun etekin ekonomiko hori ateratzeko, horregatik or, hori izan darrazoia pinua kanpoko espezii exotiko bat sartzeko, Eta ekologikoki ere, ba, ba, ba ditu m, ez dakit nik kalteak, baina, bueno, unurari bintzat estioa ondirik egiten olako besteak beste, bueno, e, alde batera utxita, zuaitzak bera dituen ezagugarrien gatik, ba, ez dakit, ba, lurtzorua azidutu egiten dela, edo ostoak gogorra guadiren ez, bat deno uh -huh. da, kigu ostoak oso gogorra dela ez da, erantza moduko e, ba, horregatik, ba, gehiago kostatzen da, haso dut dituzten elikagaioi hori berres bultatzea sortzen duen ez dakit egokia dan izatea baina horbela, sortzen duen horbela ba degradatzeko zaltasun bueno, edo demora da behar du. ez hori da demora behar du. hori batetik eta bestetik eh askuntzazkarreko espeziak izan da, ba oso epe bueno baso batentzen baso ba baten bizitzaren oso epe laburrean egiten dira mozketak eta, eta matarrasak eta horiek kudeatzeko kamioiak sartzen dira mendian gora eta mendian bera eta horrek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 Bigarren testua. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain, minutu bat duzu, galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. Enzun Kristinari proposatu nion, ea itzen genezaken denboraz, eta ordu nondikan hasi denboraren fenomenoari iltzen. Bueno, denbora neurtzen degun kontu bata, eta fisikan oso garrantzitsua den aldagai bat, ez da? Denbora tarte desberdinetan gertatzen diren gauzak neurtzen ditugulako. Bueno, kontua da, begiratzen badugu egun erabiltzen ditugun neurriak, ba, kiloa, metroa, adibidez, e neurri arbitrarioak dira, alegian norbitrarioak baitek egun batean esantzuen audametroa eta hortik aurrera guztiok erabili dugun neurri hori ez. Neiz eta kultura desberdinetan neurri desberdinak erabiltzen diren luzerak nortzekoa adibidez, baina denbora neurtzeko erabiltzen ditugun hoietariko batzuk ez dira arbitrarioak, baizik naturan eta naturaren beaketan e, oinarritzen dira. Hoietako bat eguna eta urtea, horiek beaketan ondorioz errepikatzen diren sikloak direnez, horiek dira erabiltzen ditugun unitateetariko batzuk. Gero egia da hortik norba tekera baki duela, eguna deitzen diogun tarte hori, ogeita labur dutaz manatzea, eta hori izango litzateke zati arbitrarioa ez. E, Egunan noro ere, eguzkia, altuen dagoen momentutik, ba, altuen dagoen momentura mm -hmm. adibidez eh, da. neurtuliteke. Bai. Baina urtea? Or? Urtea neurtzeko izarrak erabiltzen dira. Adibidez, eh, oso ondo zeukatene eh, neurtuta urtea eta udaberriaren hasiera markatzen zuten sirioren eh, irterarekin, anel errokatuta zeukatene olabait eta sirio handik ateratzen zenean hortxe zen nean, urtea. Ordan, urtearekin eta egunaren e, batuketarekin badakegu zergertatzen gertatzen den. honda iruregoita bost egunek ez dutela benetako urte bat egiten, bai? Baizik eta la urtetik behin, egun bat gehiago behar dugula naturaren behaketarekin lotuta da ditugun neurrioiek ez desajustatzeko nolabait esateko ez da? Mm -hmm. Jarraitu dezaten funtzionatzen. Eta zergatik gertatzen da desajuste hau. Urtea ziklo natural bada eta eguna ere bai. Baina ez daude elkarrekin zen kilotuta. Ez dira erkalrekin erla, erlazionatuta dauden bimagnitude. Hori dela eta noiz behin egun bat gehiago jarri behar digogo urteari, eta ez hori bakarik noiz behin ka la urtetik behin ez tego egun bat gehiago jartzen. Zabor. Egun urtez behin edo gertatzen da. Haizu eta urteak segun ze kultura edo segun ze zibilizazio diferentak izan dira. Urtea ez, baina bai urtean neurtzeko hilabeteak. Gukera biltzen ditugun hilabeteak ere, nahiko nasiak eta arbitrarioak dirudi milenengo begiratua, begiradan ez. Begiratua, begiratua. E, ogei eta amarregun, ogei eta amaika egun, o... Huenen oinarrian hola baita, ilargiaaren zikloarekin erlazionatu nahi izate horretan dago, ez da, baina hemen ere gauza bera gertatzen da, ez dira erlazionatuta dauden bimagnitude. Den boraen koizitzen dute, baina ez dira justuak, alegia, urte batek amabi ilargia eta piku ditu.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 olabait eta sirio handik ateratzen zenean hortxe zen nean, urtea. Ordan, urtearekin eta egunaren e, batuketarekin badak zer gertatzen den. Irureun da bost egunek ez dutela benetako urte bat egiten, bai? Baitzik eta la urtetik behin, egun bat gehiago behar dugula, naturaren behaketarekin lotuta ditugun neurrioiek ez desajustatzeko olabait esateko ez da? Jarraitu mm -hmm. dezaten funtzionatzen. Eta zergatik gertatzen da desajuste hau. Urtea ziklo natural bada eta eguna ere bai, baina ez daude elkarrekin zuzen kilotuta. Ez dira erkalrekin erla, erlazionatuta bi bimagnitude. Hori dela eta, noiz behin egun bat gehiago jarri behar digogo urteari, eta ez hori bakarek noiz behin ka urtetik behin ez tegu egun bat gehiago jartzen. Zabor. Egun urtez behin edo gertatzen bai, da. Es, Haizu eta dai. urteak, segun ze kultura do segun ze zibilizazio, diferenteak izan dira. Urtea ez, baina bai urtean neurtzeko hilabeteak. E, Gukera erabiltzen ditugun hilabeteak ere, nahiko nasiak eta arbitrarioak dirudit, lehenengo e, begiradan ez. Be. E, ogei eta amarregun, o Honen oinarrian hola baita, zikloarekin erlazionatu nahi izate horretan dago, ez da, baina hemen ere gauza bera gertatzen da, ez dira erlazionatuta dauden bi Den boraen koizitzen dute, baina ez dira justuak, alegia, urte batek amabi ilargia eta piku ditu. Amaitu da entzun gaiak, idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan. hirugarren testua. Entzungaia bi aldi zentzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Horain, minutu tardi duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. Intzun testua Gaur idazlea Josemari Iturralde, perlak, kolpeak, mussuak eta tradizioak kontattzeera etorrita. Paulina Euzkudun boseolari errezildara protagonista eta haren albora inguratu zirenek ere badut etokkia eleberrian. Paulina Euzkudun aseratik aizkolalarizate ere utzi eta Pariserako bidea ireki zion ladis goiti doktorearngan ikasita, ark lagundu zion gimnazio egoki aurkitzen lehen kolpeak ematen ikasteko lausoken artean. Uzkudunen atzetik, ura adinakoa izan nahian Isidoro Gaztaniaga, protagonista, izi, ederra, bihurtuko zena, errezildararen pausoen atzetik. Eta ala ikusiko ditugu biak-alabiak ere bakoitza berera, baina giro berean bide beretsua egiten, munduan barna bideak egiten, kaos irabazten, garaipenaren arrotasunean mugitzen, kritikak mine egiten, galduosteko amorrua bizitzen, emakumen besoetan galtzen, eta zaintzea zer dena aztuta, gainbera erortzen. Perlak, kolpeak, musuak, traizioak atalka atalka, emakumen izenez izen, hogeita bost genetara. Josemarit, uh, urralde, arratxaldeon. Arratxaldeon. Bueno, lehen bezidei garria liguruari helduta. Kapituloen izendapena. Atalbakoitzak emakume izena. Emakume izena. Oita goz guztira, eta kapitulo bakoitza bere du emakume hori. Ez du esan nahi kapituloitan emakumea dana importantena, baino izango litzake emakume bakoitza satelite txiki bat planeta undioien giran. Kapitulo bakoitzan emakume bat. Ez du esan nahi hurrengo kapituloan azalduko danik, oez danik, baino akasoia desagertuko da. Denak dira, satelite aipatu du Paulinoren edo edo Isidolorren Miresle ta eragina undia izango dutena bi pertsonaieekin esan diate zergatik eh, emakume haueiek bueno eh, asteko nik ez du nahi egin eh, Bosolarioren biografia interesatzen euren arteko harremana eta eh, ordun ez du nai egin alde batetik Bosolari baten biografia gero bestena eta gero alkarren kontra jarri eta orrela ordun pentsatuen emakumeen historia claro kontu ditzazu bi pertsonaieek diela indartsua Bosolari Arropu xamarrak, kultura gabekoak, eta orduan nola jokatzen duten emakumekin. Orduan, iruditu zitzeiten behaien nortasuna eakusteko modu bat izango litzakela, eakustea zeharremana izan duten emakumekin. Alare, biak ala biak ere arrak dira erabatekoak emakume horien inguruan. Bai, bai, bai. Eta bai arra guztizarrak eta harremanata e, ez oso zuzena politikoki gaur esango giru gen bezala ez alprojak izantzien garai batean eta horiei ikusten da neskaekiko harreman horietan ba du pentsatzen zu garai hartan televistata etzeonean gizonoiek izan zila punta puntakoak e, oso aberatsa mundu guztia rekortitzen zutenak eta ordun emakumeak eta bere inguruan ba elbilak zea eztia bezala inguruan ez ibiltzezi Gaur idazlea, Josemari iturralde, perlak, kolpeak, musuak eta traizioak kontatzera etorrita. ta. Paulina Uzkudun, boseolari errezildara protagonista, eta haren albora inguratu zirenek ere, badut etokia, eleberrian. Paulino Uzkudun Aseratik aizkolari utzi eta Pariserako bidea ireke zion Ladis Goiti doktorearengandik hasita ark lagundu zion gimnasio egokia aurkitzen lehen kolpeak ematen ikasteko lausoken artean Uzkudunen atzetik ura adinakoa izan izanaian Isidoro Gaztañaga protagonista izi ederra bihurtuko zena erresildarraren pausoen atzetik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 satelite, haibatu dut Paulin edo, edo izidor miresle? Ta eragina un dia, izango dutena bi personaioekin esan diate, zergatik eh, emakumeoiek, bueno, eh, asteko nik ez du nahi egin eh, boseolari oren biografia, interessezien euren arteko harremana. Et, eh, orduan, ez du nahi egin alde batetik eti baten biografia gero bestena eta gero alkarren kontra jarri eta horrela, orduan, pensatun emakumeoien historia. Garo, kontu intzazu bi personaioiek diela oh, eh, indartsua, boseolari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 Bai, arra guztizarrak eta harremana e, ta ez oso zuzena politikoki gaur esango girugen bezala ez. Alprojak izan ziren garai batean eta horiei ikusten da neskaekiko harremanoietan. Ba, zu pentsatzen zu garai hartan televistata etzehonean gizon hoiek izan zila punta-puntakoak, e, oso aberatsa, mundu guztia rekortitzen zutenak eta urdun emakumeak eta bere inguruan ba elbilak zea eztia bezala inguruan, ez? Ibiltze ziela. Amaitu da entzun entzungaia. Idatzi aukeratu dituzuen erantzunak beko laukietan